Eposi gaude Herriko Etxe batek, Endaiakoak, Gesalakoak, Euskararen Plan Estrategikoa aurkeztu duelako. Jakin badakigu euskara zuzentzeko Endaiako autetxiek Herriko eragileekin batera, arean ikusi dugun bezala, hainbat ekimen burutu dituztela urte hauetan zehar. Baina pentsatzen dugu plan estrategikoa hau ekimen horien guztien bizkarrezurra izanen dela. Euskara e, ezagutzeko Erabiltzeko eta egun bizi egoera aulaz, jabetzeko tresna bere bizikoa izanen dela. Dakitenek hitze egin dezaten eta ez dakitenek ikaz dezaten tresna bilazkatuzkero, endaiako herriko etxeak urrats garrantzitsua eginen du euskararen normalizazioan. Izan ere, udalbiltzan sinisten dugu autetxeen eta herritarren arteko elkarlanean, sinisten dugu herri bat gobernatzeko orduan herritarren eta herriko eragileen parte partehartzeak aberraztasuna bertserik ez duela ekartzen. Eta endaiako herriko etxeak plana estrategiko hau gozatzeko herritarren artean arte hartze prozesu bat burutu seginen duela jakitean oso oso eroso sentitu gara. Udalbiltzak proiektu asko laguntzen ditu. E, endaiako herriko etxeak e, Euskararen Plana Estrategikoa egin behar duela eta Udalbiltzak ez dugu zalantzarik izan diruz laguntzeko. Ez dugu diru azo baina gure bitarteko ahalik eta etekin handiena atera nahi izaten diogu. Horregatik guretzal laguntza ekonomikoa baino, hau, inbertsio bat da. E, Inbertsioa endaian egiten duguna. Se pentsatzen dugu euskara in, inbertituta endaia aberatsagoa izanen dela, endaia era kargarria hobe izanen da eta endaia oraindik euskaldunagoa izanen dugula.